Підняло мене на паморочливу височинь, І тільки дзвін в очах, Тільки різке яскраве прозріння, Коли світ – статичний альбом Темнобілих контурних фотографій, Знятих модерновим фотографом. Я опустився коліньми на тужаву землю І зашепотів, як матір шепотіла молитву. «Присягаюся тобі, мій пакулю». Мій стрижню, мій Ірію, мій Дніпре, присягаюся тобі, моя рідна земле, тобі майбутнє. Допоки здатен буду на щось путнє в цім світі, не накладати на себе рук, а працювати, що є сили, від зворушення.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 Ай, на цілину повіятися, стихо проказав Андрій Політайло. Сісти в поїзди, тутух, трактори ремонтуватиму. А можна поміскувати про кібернетичного тракториста. Там рівнини, довжелезні гони. Мінімум інформації в пам'ять, і один кібер водитиме десяток машин. Маю ідейку. Весна –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 полощучи босі ноги в теплій марсіянській воді. Но втім, з весною, мене все нестримніше вабив пакуль. Раптово на людній вулиці або на перехресті перед червоним оком світлофора я завмирав і жадібно ловив кисло-солодкий, як запах підгнилих на пригребищі яблук, дух щойно вивільненого від снігу городу. Іншого дня з-поміж сірих ірійських кам'яниць мені прозиралася материна хата на заході сонця, коли по стрісі, вимережені темно-зеленим зими мохом, стікає червоними ручаями день. Уночі, після пологкого сну я прокидався з відчуттям, що тільки но біг грузькою пакульською вулицею перестрибуючи баюри і хапаючися за тени та частоколи. Біг до наших перехняблених ліщинних воріт, біля яких темніло закуфаєна, закушкана, з ясним іконописним лицем,